Отже, знали мене? Я натурально спік раків. Вибачте за ту незграбність. У всіх гріхах людських винуваті жінки. А я поспішав обслужити свою колежанку, бо з колежанками, коли хочете спокою, варто жити мирно. О, ви дипломат, сказала шефова коханка. І так колежанка сказала про мене якусь бредоту. Я тільки лупив очима, бо це була правда. То зустрічалися ми з вами раніше, чи ні? Спитала лукаво. По-моєму, ви логічно пояснили ситуацію. Нарешті здобувся на слово і я. Київське гуманітарне наукове коло вузьке, і ми могли десь зустрічатися. Хм, вона раптом стала серйозна. Річ у тім, уже потім удома я програла в умі цю ситуацію, і мені чомусь здалося, що ми справді зустрічалися. Але все це ніби у тьмі. Справді? схвильовано спитав я. Це у нас з вами, сказала вона і омила мене блакитною розкішю своїх очей, як при шаблоні американського фільму. Герої втрачають пам'ять і натужно згадують, що з ними було раніше. Але ж це повна дурниця. Вам про хату в горах Іван Пилипович сказав. Ніколи з ним про вас не розмовляв, серйозно відповів я. Просто бокнув нас до гад буряків, і це випадково потрапило в ціль. Треба ж було виправдатись за свою незграбність. «А й справді, потрапили в ціль», – сказала вона. «До речі, коли б познайомилися ліпше, ми б з чоловіком запросили вас погостювати в горах. Жахливо люблю те місце. Набираюся там сили і енергії для тутешньої метушні». Але для цього вам треба сказати, знову лукаво глянула на мене, коли не Іван Пилипович, то хто вам сказав про ту хату? Я зважуся. Хочете? Чесно. Заінтригована, мовила вона. Мені це приснилося. І ви в тій хаті. І гадаю, саме тому ви мені знайомі. «Це правда?» зирнула серйозно. «Слово честі?» «Чоловіки баламути!» – сказала вона. «Спробую повірити!» «Але ж це справді так!» – заговорив я, не від чому хвилюючись. «І таке цілком може бути! Дивніше інше! Невже й ви побачили в мені знайомого?» «Ха! Це я просто так!» – засміялася вона. Щоб вас підігріти до зізнання. А можу попросити у вас телефон? Сказав несподівано для себе я. Звичайно. Вона відчинила шкіряну, очевидно, так само дико дорогу сумочку і вийняла візитівку. Тим більше, що чиню це не безкорисно. Конче потрібен опонент для захисту дисертації. Хотіла попросити Івана Пилиповича. Але його і так усі розшарпують. Він у добрих стосунках з моїм чоловіком. Ваш чоловік також з наукових сфер? Ну, може колись. А тепер він чиновник. О, сказав я. Ага, злякалися? Засміялася жінка. Не лякайтесь. У побуті він простий. Зирнув на візитівку. Вона звалася Вікторія. Прізвище? Прізвище і справді було таке, як у дуже значного чиновника, але навряд чи він носить циліндр, сюртуки, білу маніжку. Сміхнувся усмішкою джентльмена, хоч, по-моєму, жалюгідно. Ну, коли ми з вами домовилися, нічого йти до Івана Пилиповича. Не турбуватимемо зайнятих людей сказала по-змовницькому, і повернулася, щоб вийти разом зі мною. Ми перекинулися ще кількома незначними фразами і разом покинули приміщення університету. Я йшов майже шокований. «Мене чекає машина», – вона махнула в бік пам'ятника Шевченку.